Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil wa ashhadu anna muhammadan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la Ya ayolah sauddakum rabbakum uladzih khulakakum minnafsi wahidah Wa khulakaa minna sarjahaa Wabahtha minnuma rijalan kathiraan wa nisayaan Wabdakumlahan adzih tasaan nabi wa raham Innallaha kala alaykum rakiba Ya ayoladzih namunatakumlah Wakuluhu kawlam sadidah Yusrinakum ahmalakum Wayo kira kumdulung bagum, wa ma'iyati ilaahu wa rasuuluhu faqad wa zaa ba'sal adhimah. Bainan khairal fadizi kitam pula. Wa haikal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru ummul muhdatsa dahu. Wa gunamudududdin bid'ah. Kubabula bi dadinggala rahmagat. Alhamdulillahi rabbil 'alamin innallaha subhanahu wa ta'ala kita undu munarasan. Pembacaan kita Al-Aqidah Al-Takawiyah Yang diterima oleh Imam Abu Ja'bar Al-Takawiyah Al-Takawiyah Al Padahal Pertemuan teman-teman Kita sudah menyebutkan Beberapa hal yang dari Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Sebagaimana Bila sebutkan Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Ini adalah Penjelasan Akidah alhusna wa jamaah. Bila sebutkan pada pertemuan-pertemuan tadi waktu kita sebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berkaitan dengan Al-Quran dan hadis kalamullah. Ya, di antara alhamdulillah muslimin wa jamaah yang ini aku banyak telah kalamullah hujaban Rasulullah taala dan bukan makhluk pengajian juga akidah kita mengenai kitab bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam para nabi di Nabi secara beliau juga tentang syahadat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya Demikian juga akidah kita tentang Isra Miraj Nabi sallallahu dari ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha Demikian juga yang lain Tundang Rupiah Melihat Allah SWT untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Termasuk dari Al-Qidah Kita harus selama jamah orang-orang yang beriman akan melihat Allah SWT Demikian juga bahwa Allah SWT telah mengambil Perjanjian Nabi Adam Demikian juga anak Darumanya Untuk beriman kepada Allah SWT Sebelum mereka semua Dari muka bumi ini Demikian juga terakhir disebutkan bahawa Allah SWT mengetahui jumlah Orang-orang yang masuk ke dalam surga Demikian juga jumlah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Tidak ditambah jumlah tersebut dan tidak dikurangi Dan amalan itu adalah tergantung dari Al-Qawatin Dari akhirnya Amalan itu tergantung dari akhir amalan tersebut Dan setelah kita sebutkan beberapa hal dari ciri-ciri Husnul Fatimah. Grup beliau di sini boleh akan kembali lagi membahas tentang masalah al-qadha wal qadar. Qudr dan qadar tentang takdir. Dan hari ini pernah beliau singgung kehab ada pertemuan-pertemuan yang telah lewat <tuh> dengan ucapan beliau, "Ukulu syai'un yajri bi wa mashi'atihi." Wa masyihadihi tangfat Segala sesuatu itu berjalan dengan Takdir Allah SWT dan kehendak Allah SWT Dan kehendak Allah itu terlaksana La masyihadani ibad illa ma sya'lahum Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang Allah SWT Kehendaki Wa ma sya'lahumkan wa ma lam yashah nam yakun dan abang yang Allah subhanahu taala kan dari untuk mereka maka terjadi dan abang yang Allah tidak tendagi maka tidak akan terjadi. Di sini beliau menyampaikan, menyampaikan lagi menyebutkan lagi tentang permasalahan takdir juga. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa, wa asalulku dari isirullah taala fi khalihi. Dan asal dari takdir itu, papak dari takdir itu adalah Rahasi Allah Subhanahu Wataala terhadap makhluknya. Kalim ya ta'liq ala dalikah malakun mukarrabun tidak ada yang mengetahui atas yang demikian itu, atas takdir Allah Subhanahu Wataala. Baik malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wataala, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wataala tidak mengetahui tidak mahu tahu tentang takdir Allah Swt. Wanah Nabi, Mursal, demikian juga Nabi yang diutus didada seorang Nabi yang mengetahui perkara takdir ini. Takdir hanya Allah Swt. yang mengetahui. Watamu kwanator misalnya dari atau kejadian, tamuk berdalam-dalam, kwanator demikian juga. Menerusi fidalika di dalam permasalahan takdir, di dalam permasalahan itu adalah dari ahli, dari ahli ini yani menyambung al-qudlan kepada kerugian. Ini seorang ini itu berdalam-dalam dengan dalam masalah takdir, maka itu akan membawa kepada kerugian, membawa kepada kehancuran. Buat sulaimulhirman demikian juga tangga ataupun Jembatan menuju hirman kegagalan kegagalan demikian juga kerupian bawah darah jatuh kerupian demikian juga derajat melampaui batas derajat yang melampaui batas derajat yang menyesatkan Falhadar qulalhadar min dalik Adalah hati-hati Dengan benar-benar Berhati-hati Min dalika dari yang demikian Berdalam-dalam Dalam masalah takdir Demikian juga Banyak berpikir dalam masalah takdir Maka untuk kita berhati-hati Nadaran Di dalam memperhatikan Wafikran di dalam berpikir Bahwasulwasatan demikian juga was was kerana ragu keraguan. Hati hati untuk kemudian seorang itu muncul kerana keraguan demikian juga dalam dalam di dalam meneliti masalah takdir demikian. Tainallah taala <tuh> tawa ilmu pada ananami maka semuanya Allah swt telah menutup ilmu takdir ini dari anami dari makhluk-makhluknya dari manusia, Allah Subhanahu Wataala telah menghalangi untuk kemudian makhluk itu mengetahui ilmu takdir. Wanahum <tell> an maromih, Allah melarang mereka untuk mencarinya. Marom ini tahu tak? Melarang mereka untuk mencari-cari ilmu takdir ini. Amakah kataan Nabi kita ini sebagaimana Allah Subhanahu Wataala mengatakan di dalam kitab yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-23 laisa alu amma yasalu hum bisalum dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat wa hum yasalun bahkan mereka yasalun yang ditanya kenapa kalian berbuat kenapa kalian berbuat ini dan itu mereka yang ditanya bukan Allah SWT wa lah ditanya kenapa Allah SWT menciptakan hamba itu dalam keadaan tersesat Atau Allah SWT menciptakan hamba tersebut dalam keadaan miskin Ataupun kaya atau semisanya Allah tidak ditanya Mereka yang ditanya Kenapa bermaksiat? Kenapa tidak bersyukur Dan sebagainya Paman se'ala Barang siapa ini itu bertanya Tetap berkia itu bertanya Lima fa'ala Kenapa Allah berbuat ini dan itu Kenapa Allah berbuat demikian-demikian Fakat rada hukum Alkitab, Maka dia telah menolak hukum Alkitab Ini Al-Quran Barang siapa yang dia tetap bertanya, tetap bertanya Berarti apa dia telah menolak Al-Quran tadi Di surat Al-Ambiyah tadi Allah melarang untuk hambanya itu bertanya-tanya Kenapa Allah berbuat ini dan itu Barang siapa yang dia tetap bertanya Maka dia telah membuat telah membantah Al-Qur'an kemanroda hukum Al-Qur'an barang siapa yang menolak hukum Al-Qur'an yang dia itu menolak Al-Qur'an karena minal kafirin maka dia termasuk daripada kafir kalau dia tetap bertanya, maka dia kafir karena Al-Qur'an melarang hal tersebut tidak boleh untuk kemudian seorang bertanya kenapa Allah berubah demikian-demikian barang -demikian? siapa dia tetap bertanya berarti dia telah membantah Al-Qur'an seorang ini membantah satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia kafir disini dia membantah lahat ini tadi membantah orang Allah SWT maka termasuk dari orang yang kafir ini demikian bersebutkan di dalam matan yang akan kita sebutkan, kita bahas pada ini <tuh> disebutkan oleh para ulama bahawa seseorang di dalam masalah takdir maka banyaknya berimam beriman kepada takdir tersebut. Semua nafsu saya ingin tetapi tidak menjelaskan belum atau etikod memberikan syarat tentang buku belum atau etikod yang diterus oleh imam imamul ghama al untuk kita beriman terhadap takdir Allah swt. Maka itu termasuk dari rukun iman. Sebagaimana dalam hadis kumar tentang peraturan itu. Bisa. Malaikat jibril ketika bertanya kepada Nabi saw. Adisusun oleh kamu sendiri. Ketika bertanya, apa akhirnya ap iman? Allah untuk menabulkan malai dari waktu tuh biwarusuli, menyumpai akhir wal qadar khairi wa sharri. Beriman kepada takdir Baik yang bagus Apapun yang cerah hmm. Demikian juga Tadi harus yang lainnya Untuk kita beriman Terhadap takdir Allah Subhanahu Terima kasih di sini beberapa hadis yang banyak Di Sabda Raja Umar Demikian juga Hadis Umar yang otot tadi Demikian juga Hidayat Al-Quran Inna qulna su'ain Al-Fatulah Semuanya segala sesuatu itu Kalau kita akan Jujuh itu dengan takdir Demikian juga Al-Fatulah Al-Fatulah dan menunjukkan sesuatu dan Allah s.w.t membuat takdir. Demikian juga manusia memusnahkan bumi dan angkasa pun illa di kitab sudahlah tertimpa dari musibah di muka bumi. Demikian juga apa yang di diri kalian baca hanya di dalam kitab. Dan banyak dari tentang masalah beriman dengan takdir. Kemudian di semua di sini boleh diulas. Mual iman bil koda raya tim hilabi arba'at umur. Beriman terhadap takdir tidak sempurna kecuali dengan beriman dengan empat perkara. Beriman dengan takdir itu tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Ini juga disebutkan di dalam fatwa wasiyat. Bicara semua memang harus. Apa empat perkara itu Jadi keimanan seorang terdapat di Allah SWT Maka hanya dia tidak tidak sempurna kecuali dengan empat perkara Al-awwal yang pertama Yang dikenal dengan ilmu Dengan ilmun Yang pertama al-ilm Maksudnya adalah al-iman Allah Alim Kulli ma'yakun Jumlatan wa tafsilah Fi'ilmin sabiq yang pertama adalah ilmu, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yakni apa? Yakni bahwa semuanya Allah mengetahui segala sesuatu Allah mengetahui segala sesuatu Baik secara global ataupun secara rinjim Dengan ilmu yang sudah terdahulu Ilmu yang sudah Allah ketahui Bukan bahwa Allah mengetahui kejadian Allah mengetahui sesuatu setelah kejadian tersebut Terjadi Maka ini adalah pendapat yang atau al-amru untuk perkara itu kita mau ketahui kecuali setelah terjadi. Tetapi ya, kita harus beriman Bahwa Allah itu mengetahui segala suatu secara global ataupun secara detail dengan ilmu yang telah lewat. Allah sudah mengetahui Itu Kita harus kita yakin. Surah An-Naml surah ayat ayat ke tujuh Alam Taala melalui Allah yang telah memampu samawa, bisa menghidupkan. Tidak angkau mengetahui semuanya Allah swt telah mengetahui apa yang di langit demikian juga yang Inna di bumi. Inilah di dalam kitab. Semuanya demikian itu di dalam kitab. Jadi martabat derajat yang pertama bagi semua yang beriman terhadap takdir harus mengetahui bahwa Allah swt telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua. Tetapi selagi tidak meyakini demikian, karena di situ ada juga pemikiran dari orang-orang yang dari Irak waktu itu dia berdalam-dalam dalam, dalam masalah agama, tetapi ya ibadahnya juga atau juga berdalam-dalam, tetapi dia tidak meyakini bahwa Allah swt tidak mengetahui, tidak mengetahui, jadi dia meyakini Allah tidak mengetahui perkara itu kecuali Kalau sudah, sudah terjadi. Maka Abdul Umar, bin Uma. Perlepas diri dari mereka ini Yang kedua adalah Al-Kitabah Maksudnya apa? An-Allah al-Kitabah Fil-law al-Mahfud maqadir Kulisya Allah SWT Menulis di Dilawil Mahfud Lembaran-lembaran yang terjaga Takdir-takdir Sebelah suatu Al-Kitabah al Jadi yang kedua adalah Al-Kitabah Jadi pertama ilmu Kemudian Alkitab apa? Ditulis. Sungguh dalam surat Aladid, Maashol, Amin, Musibah, Din. Arti malah lebih angkuh. <mantra> Subuhm Ilah kita. Italah bertimpa musibah di bumi. Demikian juga italah dalam diri kalian kecuali sudah ditulis di dalam kita. Ninggal beliau berwahab sebelum terjadi. Kemudian juga hadis para lemba Muslim, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Ina Allah kardar makadir akhlak wabla ayahlo ayyuh yahloka asamawat walard mikomsin alfasana. Semuanya Allah telah membuat takdir dari makhluk-makhluknya sebelum mereka sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Lima puluh. Ribu tahun Sebelum Allah menciptakan lintah Allah sudah Mentakdirkan Sebelum menciptakan Langit dan bumi Allah sudah mentakdirkan 50 ribu tahun sebelumnya Kemudian yang ketiga ya, Asalis yang ketiga setelah tadi Al-ilmu yang kedua Al-kitabah yang Allah menulis Bahkan Allah SWT Menentakan kepada kolam Ini penat untuk menulis setelah sesuatu sampai hari kiamat Ini adalah yang kedua <tuh> Kemudian asalnya yang ketiga adalah إِنَّوْ لَيَقُونُ شَيْءٍ بِسَمَوَاتِهُ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِرَوْدَةِلَىٰ وَمَحْشِيْ عَرْضِهِ Jadi yang ketiga adalah al الْإِرَوْدَةِ Keinginan dan kehendak Allah SWT Ini jadi derajat yang ketiga adalah apa? Al-Iradah wa Masyiatillah. Iradah wa Masyiatillah. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Semua segala sesuatu tidak ada dari sesuatu di langit, demikian juga di bumi kecuali dengan tanda Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu Al wa taala. Ad-da'irah bainar rahmah wal hikmah. Yang berputar-putar antara rahmat dan hikmah Sebagian untuk pendapat Rahmat dan keadilan Allah SWT Ini segala sesuatu itu tidak lepas dari ganda Allah SWT Antara rahmat dan keadilan Allah SWT Antara rahmat dan hikmah Allah SWT Rahmat Allah berubah Memberikan hidayah, Demikian juga rezeki Demikian juga usihatan Demikian tu hikmah ataupun keadilan Allah orang menyesatkan beberapa dari hamba-hambanya. Demikian juga diberikan musibah, demikian juga sakit dan semisalnya. Itu adalah hikmah, ataupun keadilan. Oleh karena itu sebagian mereka berdoa Allahumma ini, Allahu Min Alik, Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keadilan, karena adil di sini. Demikian juga hikmah ini biasanya dinisbahkan pada sesuatu yang tidak Disukain. Dan segala sesuatu itu adalah apa? Tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah SWT Yang berbontar antara rahmat dan hikmah Allah SWT Dan tidak perlu untuk kemudian seorang bertanya kenapa Allah berbuat ini dan itu Kenapa tidak berbuat ini dan itu Bagaimana tadi Tidak boleh kita bertanya terhadap apa yang Allah SWT berbuat Kemudian yang keempat adalah Robi yang terakhir Ana kullu shay'in samawati wal ardu makhluqun lillah laa khaliq ghairuhu wa laa rubba siwa-hu Segala sesuatu di langit demikian juga di bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di bumi demikian juga yang ada di langit itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara ini. Yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua adalah kitabah yang ketiga adalah al-masyi'ah, yang keempat adalah al dan Ciptaan Ini demikian zunain zaw tayyin ruyun wa Kemudian disebutkan ni zin Ibnu Abdil Hisn secara aminda tamam ini. Qala rabbana tala asra qadar sirullah Asal qadar ini adalah rahasia Allah Subhanahu di dalam hamba di dalam makhluknya. Wa wa kawnu auzadawafna Allah lah yang menjadikan sesuatu, sesuatu tidak ada menjadi ada. Waafna demikian juga mematikan, Allah yang matikan, Allah yang matikan, <coughs> matikan. makhluk-makhluknya. Allah yang mengadakan makhluk-makhluknya. Waaf karo Allah semata dalam buat di antara mereka ada yang fakir. Waafna demikian juga ada yang kaya. Waamata Allah-Allah Allah yang mematikan Wahaya yang menghidupkan Wahadzana Wahada menyesatkan Demikian juga memberikan petunjuk Demikian Allah SWT Adalah dad yang melakukan ini semua <tuh> Walati alai al-sunnah wal-jamaah Yang ada pada padanya Keyakinan al-sunnah wal-jamaah Anakul asyik Bikodohillah waqdari Segala sesuatu itu Dengan takdir dengan kodok dan qadar keputusan dan takdir Allah Subhanahu Wataala, semuanya. Dan semuanya Allah Subhanahu Wataala itulah yang menciptakan perbuatan. Hamba, perbuatan kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Inna pulashayin kullak nawfi kodar. Semuanya segala sesuatu kami ciptakan dia itu dengan takdir. Perbuatan kita masuk di dalam syair ini, kullak syair ini. Kita masuk, perbuatan kita ini masuk di dalam ini keinginan kita juga semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul laa ilaaha illallah, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan juga. Kemudian juga wa ya, anna Allah taala yuridul kufra kafir wa Jangan kita merasa ragu-ragu dengan ucapan seperti ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa menghendaki kekafiran dari orang kafir dan Allah menghendakinya. Ya. Allah menginginkan kekafiran orang yang kafir dan Allah swt yang menghendakinya. Walaiyarudahu dan Allah tidak meridohnya. Walaihimbu Allah tidak mencintainya. Bayasyahu kaunan walaiyarudahu hinan. Maka Allah swt menghendakinya secara kauniah, secara kejadian yang Allah menghendaki. Dan Allah tidak ridho secara agama Allah tidak meridhoi Perbuatan kegufuran Nabi Allah mengendaki hal tersebut Sudah <tuh> Tidak perlu berpanjang-panjang Tidak perlu kemudian bertanya kenapa Allah menciptakan Ya orang kafir Kemudian disesatkan Kemudian nanti dia disiksa Kenapa demikian-demikian Tidak perlu Ya demikian Adaman Allah Sunnah tadi sudah jelas meyakini bahwa Allah SWT yang menghendaki kekafiran orang kafir dan menginginkannya dan Allah SWT tidak meriduhinya eh. dan tidak mencintainya Allah menghendakinya secara kauniah kejadian tersebut dan Allah tidak meriduhi secara apa agama eh. yang demikian ini diselisih oleh orang-orang Qadariyah dan Muqtazilah eh. yang ya, orang-orang Qadariyah yang mereka itu menolak tabir al-muqtazila, ya, itu yang mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir, ya, <tuh> di akhirat. Demikian juga pendapat ini orang-orang khwairiz. Di sini orang-orang kordaria -orang dan muqtazila mereka, mereka menyangka. Bazal mereka menyangka, anu Allaha, shalimah min al kafir. Allah swt menghendaki keimanan dari orang kafir. Walau kenal kafir shal kufur. Akan tetapi orang kafir menghendaki ah, kekafiran. <coughs> Jadi mereka dalam keadaan bingungan mereka mengatakan Allah itu sebenarnya menghendaki keimanan orang kafir. Akan tetapi orang kafir itu menghendaki kekafiran. Gitu. Akhirnya orang kafir itu menjadi kafir. Maka seperti ini kalau kita perhatikan, ya mereka lari, ya lari dari ini menuju ke suatu yang di parah, ya. Baru ilahya, dan mereka lari kepada pendapat ini. Jadi mereka itu, ya menurut pikiran mereka itu bahwa Allah itu sebenarnya menghendaki keimanan orang kafir, tetapi orang kafir menghendaki kekufuran. Mereka melakukan pendapat ini. Mereka lari kepada pendapat ini. Tiada yang supaya tidak dikatakan sya' al kufur min al kafir wa ada bahu ali. Jadi yani Allah swt bagaimana mungkin mengendaki kekafiran dan orang kafir kemudian menyiksanya itu. Maka seperti ini diistilahkan dengan apa? Walakin syar'ul mustajir min aronda binar. Orang yang berpendapat seperti ini tadi, itu seakan-akan orang dia itu berlindung dari panasnya padang pasir di siang hari, menuju ke apa? Menuju ke api. Jadi kalau kita melihat di padang pasir yang panas di siang hari itu, dengan ya akhirnya tidak kuat berjalan karena panas sekali Akhirnya dia berlindung ke ke kepada apa? kepada api, melihat sudah ada berapi dia berpindah ke situ. Demikian juga orang ini -orang tadi, orang-orang Qadariyah dan Watajir. Mereka itu apa? Tidak ingin untuk mengatakan bagaimana, bagaimana mungkin Allah Swt kemudian menciptakan hamba kemudian menyatgannya, kemudian menyiasanya, sehingga mereka mengatakan bahawa Allah itu mengendaki keimanan orang kafir, tapi orang kafir itu mengendaki apa? Mengendaki dirinya untuk kafir. Demikian. Kalau perbendaharaan seperti itu, berarti siapa yang menang? Pandat Allah atau pandat orang kafir? Menurut mereka, ya kan, seperti itu. Kalau kita perhatikan, berarti apa? Berarti hamba ini lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Lillahi walhamiyya. Atal kafir golabat masih atau Allah Taala. Berarti mewajibkan pendapat ini bahawa kan orang kafir itu mengalahkan hendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Tambah rusak dan rusak. Jadi orang yang berpendapat seperti itu. Ya, Ini dengan alasan Bagaimana Allah menciptakan hambanya Kemudian menyesatkan, kemudian menyiksanya Tidak mungkin Yang benar adalah menurut mereka Allah itu menghendaki keimanan orang kafir Tapi orang kafir menghendaki Kekafiran tersebut, sehingga dia pun menjadi kafir Maka seperti ini Dini misalkan Seorang yang berlindung Dari panasnya Pasir di Padang Sahara Menuju ke abad api kalau berarti seperti ini apa? Mereka lari dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih parah. Demikian. Karena pendapatmu ini melazimkan memestikan bahwa berarti kehendaknya orang kafir ini mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada yang mempunyai kehendak yang banyak. Masih banyak punya kehendak. Ini demikian. Adapun ulama-ulama jamak maka tadi sudah disebutkan bahawa Allah SWT menghendaki kekafiran orang kafir Demikian juga menginginkannya Dan Allah tidak meritainya Selesai Dan tidak perlu kita berdalam-dalam Dalam bermasalahan tersebut <tuh> <tuh> Oleh karena itu Jadi ya kita Dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak terkena musibah demikian juga penyakit, tetap kita berdoa dan semua itu adalah dengan pendakwaan Allah Subhanahu Wa Taala musibah penyakit dan sebagainya yang kita untuk berdoa diberikan keselamatan kesehatan demikian juga kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sebagian menyebutkan ya dari para ulama seperti Syaikh bin tentang doa seseorang ketika membaca doa punuk <tuh> sebutkan bahwa Nabi saw Memberikan tuntunan Doa kepada Cucu beliau Husayn bin Ali Bin Nabi Talib berundur Doa yang dibaca ketika Punut Alamu ya Doa tersebut Tapi itulah biasa kita baca Doa tersebut <tuh> Ini Nabi mengajarinya kepada Hasan bin Ali. Di antara doa-doa tersebut disebutkan Allah merhati Nabi Muhammad, Wahbi Nabi Muhammad, Dawal Nabi Muhammad, Ubari Kala ya. Nabi Muhammad, kemudian Wahbi Syaroma Sharoma Kadoita. Apa itu artinya? Atau Syaroma ini Sharoma Kadoita? Allah merhati Nabi Muhammad. Ya Allah, diganlah kami petunjuk. Sebagaimana orang kau berikan petunjuk, wafilafiman abaid berikanlah ampunan, keselamatan. Sebagaimana orang kau yang orang kau berikan keselamatan, demikian juga ampunan. Tawala nafiman tawala it, urusilah kami. Sebagaimana orang kau urusi. Wabariklah nafiman abaid berikanlah berkah terhadap apa yang kau berikan kepada kami. Kemudian, wakina syahromakawtuhita. Lindungilah kami kecelakaan apa yang kau takdirkan. Bagaimana ini? Lindungi aku dari kecelakaan apa yang kau takdirkan. Apakah bererti di situ ada kecelakaan dalam takdir Allah Swt sehingga kita berdoa, wakina syahromakawtuhita. Lindungilah kami dari kecelakaan apa yang kau takdirkan. Semoga Allah S.W.T. yang bisa dikulis Yang ini makna Indungilah kami Indungilah kami Dari kejelekan Allah yang kau takdirkan Bahawa Allah S.W.T. itu mentakdirkan milqair Woyabdi bishar Allah mentakdirkan yang bagus Dan mentakdirkan yang celek Al-Mabadu'ahu milqair adalah mentakdir Allah yang bagus Jadi, yani, ta'udir Allah yang bagus itu adalah wafai paru wafair mahaq Maka itu bagus, murni, semuanya Fil kodok wal makhdi Baik, kodoknya keputusan itu Ataupun makhdi, barangnya Ya, kejadiannya Ya <tuh> Ya, jadi kalau takdir yang bagus itu, takdirnya itu demikian juga makdinya, iaitu kejadiannya itu bagus semua. Seperti diberikan kesehatan, condong kan di sini lebih banyak. Allah Swt telah rezeki yang luas, keamanan, kemakmuran, ketenangan, hidayah, demikian juga nas pertolongan. Maka ini adalah takdir yang bagus. Baik, dapirnya demikian juga Makdinya Barangnya tersebut. Kejadiannya tersebut. Itu makdinya baik. Baada khair fil ghada' wal maqdi. Maka ini bagus dalam hal pembutusan ataupun maqdi barangnya itu. Diberikan keamanan, kesehatan, kan itu bagus semua. Fahama qadahu bi syar adabun qadho Allah Takdir Allah yang diitu kecilkan, fahamkan. Kehendak Ilmu Dok, cara Ilmu Mandiri. Maka ini bagus dalam hal takdirnya dan seles dalam hal barangnya, ya makdinya itu yang diputuskannya itu. Contohnya adalah al qahat bacaan, rompina Ilmu tidak terlalu hujan, demikian. Demikian juga mungkin sakit dan sebagainya atau musibah. Maka ini apa? Maka ini makdhi keputusan barangnya itu adalah apa? Jelek, kan, enggak demikian. Tetapi takdirnya semua itu adalah bagus. <tuh> Oleh karena itu kita berlindung dari apa? Dari makdhi itu, dari barangnya itu, dari kejelekan yang berupa musibah, demikian juga penyakit dan sebagainya. Itu liwaqina syarron mabda'idza, lindungi kami dari kecelakaan apa yang yaitu apa makdinya. Kita berlindung dari apa? Barang. Barang yang jelek ini. Lindungi kepada Allah Subhanahu wa dari barang yang jelek ini, musibah ini dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan bahwa musibah demikian juga tidak ada turun hujan, demikian juga yang lainnya. Fa ta ini adalah jelek. Alaa ta'awwadu Allah bihi fa Keputusan Allah ini itu adalah bagus. Musibah tersebut kalau kita perhatikan itu adalah bagus sebenarnya. Kalau Allah menyebutkan dalam surat, ya, sudah makruh disini. Dari Al-Fasadu Filbar surat surat Rom. Dari Al-Fasadu Filbar di, Al di <tuh> fil Barbari fil bimakasabat Aidinas liyudikom badal amihi. Abin, Alminuna umir jihun. Setelah tampak kejernihan di muka bumi demikian juga di lautan. Dengan sebab apa yang mereka usahakan, dengan sebab tangan-tangan manusia, liudi kaum. Untuk Allah merasakan mereka itu sebagian apa yang mereka lakukan, apa faidahnya, la alhumyarjiun. Agar mereka itu kembali, agar mereka itu taubat. Itu. Jadi di situ ada hikmahnya sebenarnya ya. dengan musibah-musibah itu agar mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Begini ya. Jadi. Pelindungnya kita di sini, Waqina ya, syaroma maqodhita, yaitu pelindung dari makdinya, dari barangnya tersebut. Adaban makdinya itu semuanya bagus dari Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga hikmahnya tadi, dengan musibah tersebut diharapkan mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan ma di sini, ya, kita harus mengingati, Waqina syaroma maqodhita, ma di sini ma mausul. Artinya, ganjang. Ya, Jangan kemudian seperti pendapat orang-orang ya, yang tidak meyakini bahawa Allah Subhanahu Wataala mentakdirkan tidak juga. Seperti tadi orang-orang Muhtazilah demikian juga orang Qadaria tadi. Allah Subhanahu Wataala itu tidak mengendaki kekafiran orang yang yang kafir itu, tapi orang kafir itulah yang bergendak kekafiran dan mengalahkan gendak dia itu gendak Allah Subhanahu Wataala. Salah. Jadi mereka berpendapat. Ya. Bahwamannya itu Nabi. Wa min asharoma ini lindungi kami keputusan yang kau tidak yang enggak tidak tabdzan. Demikian juga dalam surah Al-Falaq. Qula a'udzu birobbil min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq waktu subuh. Min syarri ma dari melindungi keputusan makhluk-makhluk yang dituhannya ciptakan. Misal yang benar adalah dari kecelekan kecelekan apa-apa yang Allah ciptakan Allah menciptakan kecelekan juga dunia ya kemudian juga selesai kita tadi tentang zikir ini tadi atau dua ini tadi kemudian situ ada permasalahan berikut yang pernah kita sebutkan tentang apa yang dialami oleh Nabi Adam dengan Nabi Musa AS. ya Sebutkan bahawa waktu itu Nabi Musa AS Waktu itu beliau Mencengah Nabi Adam AS Ya Sebutkan dalam Bukhari. Eh, Bahawa waktu itu Ihtaja Adam Wa Musa Terjadi perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa Mungkin pernah mendengar kisahnya Maka waktu itu Nabi Musa mengatakan ada Adam, Wahai Engkau Adam, ini bapak kami. Engkaulah yang telah mengeluarkan kesalahanmu itu kami semua dari surga. Ya, ini waktu itu itulah Musa mengatakan Wahai Adam, Engkaulah yang membuat kami keluar dari surga, karena Engkau melakukan kesalahan memakan buah goldi. Ada begian? Maka apa jawaban Nabi Nabi Adam alaihissalam? Maka belum mengatakan, "Adza Musa wa engkau Musa. Yang mana Allah telah memilih engkau dengan risalahnya, demikian juga Rabbi kalami, Allah berbicara dengan kamu. Adzalumun? Kenapa engkau mencela aku? Adzalumuni? Alama? Alaa amrin faqadaba Allahu alayya. Kenapa engkau mencela mencela aku terhadap sesuatu yang Allah telah menuliskannya kepadamu? Paham? Dia ya, waktu itu Nabi Musa mengatakan Kamu, dengan sebab kamu wahai Adam, dengan usahamu itu Kami keluar dari surga Maka Nabi Adam mengatakan wahai Musa Kenapa engkau mencelak aku Kenapa mencelak aku terhadap sesuatu Yang Allah telah tuliskan Atas tu, Allah telah takdirkan atas tu Kemudian dikatakan Haja adabu Musa Haja adabu Musa Ia ya, ini Nabi Adam berhasil mengalahkan Musa Nabi Adam berhasil mengangkatkan Musa Pertanyaan adalah, apakah berarti boleh seseorang Berdalil dengan takdir terhadap kesalahan dia lakukan Sebagaimana Nabi Adam mengatakan Bagaimana kamu mencela aku? Allah sudah takdirkan aku Melakukan hal tersebut Apakah boleh juga seorang ketika bermaksud mengatakan ketika dia mau dipotong tangan bambayat Kenapa kamu menciklak aku? Kenapa aku harus dipotong tangan ya? Karena mencuri ini sudah ditadirkan oleh Allah SWT Demikian juga ketika berzinah Demikian, demikian, demikian Dengan alasan zaman Nabi Adam Maka di sini jawab oleh para pertama Yang bisa ditulis Ini alasan Nabi Adam Dengan zaman tersebut Yang pertama Ya, semuanya oleh Ibn Khoyim Yaitu apa? Yang pertama Al-hadam lam yahtajbil qadar al-adam Al-mu'ibah Bal-ihtajah bil-gadar Alal-masyia Alal-musibah Ini jawabannya yang pertama adalah Nabi Adam tidak beralasan dengan takdir terhadap Dosa yang dia lakukan Tidak beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dia lakukan Tetapi beliau adalah Beralasan dengan takdir terhadap musibah yang beliau alami Bagaimana engkau mencela aku Itu sudah musibah yang sudah Allah Tentukan kepada aku. Jadi beliau beralasan dengan apa? Dengan musibah terhadap takdir Bukan beliau beralasan terhadap dosa Dengan alasan takdir, bukan Ya, gitu Jadi beliau beralasan terhadap takdir Terhadap musibah di lu'alami Ini musibah Kenapa bang engkau mencerah aku? Ini musibah yang sudah Allah SWT tuliskan. Demikian Yang kedua Al-adam hitaja bil-qadar al-adam Wada jais disurut ayakuna pada wuku itu, wa taubah, minhu, wa arki mu'awadati awadati. Jawabannya kedua adalah bahawa Nabi Adam berdalil dengan takdir ini tadi terhadap terhadap dosa yang dilakukan, karena beliau sudah bertobat. Seseorang yang sudah bertobat boleh, seorang yang itu bertobat dan tidak mengulangi kemaksiran tersebut boleh beralasan dengan dengan takdir. Paham? Boleh beralasan dengan takdir yang yang telah terjadi pada diri dia. Bagaimana kamu mencelah aku? Aku sudah bertobat. Aku tidak melakukan hal tersebut lagi. Aku tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi sehingga aku berdalahsa dengan takdir yang Allah sudah tentukan kepada aku demikian. InsyaAllah demikian. Baca kita, kita membaca Surah Al-Kawwath.